a veure, ens en donem compte que cada dia hi han més coses tècniques? Cada dia! És que jo crec que dia sí, dia no, si ens, enganyà, ens enganxem a veure quina, quin aparell ha sortit el dia que no coneixíem, és que jo crec que n'hi ha cada dia. Ni ha cada dia, on hi ha alguns artilogi, artilogis, perdó, artilogis, que veritament hi ja han sortit al mercat i nosaltres encara no els hem rebut. Però hi han coses curiosíssimes, totes aquestes coses que estan passant avui dia, com els drons i tot això, és que és algo impressionant. És algo impressionant. Fins i tot els els, els, els petits, els crius petits, però és que els crius petits ja hi estan fets en aquest món. Nosaltres no, però ja hi estan fets. Perquè, a veure, tenim, eh, per exemple, televisió, vale. dic aquesta perquè la televisió. A part, tenim, que tenim? tenim? És que tenim de tot, i tot és tècnic. Ara sí, el dia que s'acaba la llum, vull dir, moltes d'aquestes coses no funcionen, però és que hi han ha coses curioses. A veure, l'altre dia no sé quina, van entrevistar amb una professora que deia, deia era jove, i deia, és que és veritat vull dir, la meva mare va dir, diu estudiava les... Eh, les o sigui 2x2, 4, 2x3, 6, tot això diu, però si ara tenim el mòbil, el mòbil, el que tinguem i, i a veure, 2x2, que ens surt tot, tot, tot així diu, arriba un moment que ja ni sumem nor normal, ni en paper llàpids ni restem, ni multipliquem ni dividim, diu, és que si ens diuen una divisió també l'hem perdut, ja no sabem dividir pràcticament, per què? Perquè no es fa pràctica Bé. doncs ara ara també està passant amb altres coses que estan sortint a l'ordre del dia que si abans o fa un temps no gaire, escrivies en un lloc, tant si és en el mòbil com si és en la impressió, en, en un altre dius a veure, voldria saber això i et surt escrit el que vols ara ni això, preguntes i et responen. Per tant, sí, és veritat. Unes tècniques al·lucinants. A menys per mi són al·lucinants. M'encanten. M'encantaria saber-les totes, però totes és impossible, perquè és que no hi arribo. Però bé. Bueno, doncs, de bursa vull parlar d'una cosa que vaig estar parlant amb una persona de fora d'aquí i vam parlar sobre Nova Zelanda. O sigui, que me'n vaig cap a Nova Zelanda. Home, també m'agrada anar d un cantó a l altrealtra. Però m'agrada fer aquest programa perquè és que és curiosíssim. però curiosíssim, però curiosíssim. A, veure, Primer. Primer. Nova Zelanda perquè men terra de Nova Zelanda? Perquè a Nova Zelanda ho siguen moltes, però moltes, però moltes ovelles. Quan jo dic moltes són moltes ovelles. Vaques, ovelles, ser... o sigui, hi ha, de... hi ha moltes bé, llavors a veure, nosaltres sabem que un pastor que guarda les ovelles té un... normalment té un gos o té dos gossos uns gossos meravellosos que porten el seu caràcter i que fan anar a les ovelles allà on tenen que anar i que si se n'escapa una, la va buscar i si cau per un barranc la recull per tant, amb una paraula un, un vigilant impressionant el pastor està allà, però està el gos també a Nova Zelanda també hi ha el gos però amb una paraula ara fa poc que tenen drons uns drons especials que ja arribaran aquí, eh Potser he arribat amb algun, amb, algun, amb algun grup, no ho sé, però bueno. Allà és que, a veure, en tenen tantes d'ovelles, tantes. Es diu, es diu, en parlar el mateix d'allà, que es diu que poden haver-hi 40 milions d'ovelles. Així tal com dir. N hi ha tantes i tantes i tantes que el número no se sap ni exacte. tindrien que ara mirant un per un. Aleshores, a Nova Zelanda, és que, a veure... Està tot organitzat per les ovelles, les ovelles, les vaques, els cervos, bueno, és igual, totes aquestes coses. I han trobat una solució que els ajuda moltíssim, que és doncs, un dron. Un dron, però a veure, com és aquest dron i com pot solucionar i pot ajudar en el gos? Doncs de la manera següent. Resulta que van inventar, o van inventar, van parlar amb una companyia de drons i li van dir a veure si podien ajudar-los una mica. Però, clar, és que ha una cosa. A veure, per entendre'ns. Uh, per entendre'ns com funcionen. Els pastors tenen dos instruments per controlar els seus animals. Els gossos i uns sons, un so que fan... que fan, fan un crit especial, per entendre'ns. vale? Clar. Si tinc ni un dron i no fa cap soroll, doncs no farà la feina que volen els pastors. Llavors, en fi, els propietaris de les ovelles van demanar un, un dron, però que fes soroll, claro, que fes soroll, quin tipus de soroll? Els crits normals que les ovelles i les vaques i els cerds, el que sigui, més igual, doncs creuen. És veritat que no ens donen compte, però els pastors, quan estan amb les ovelles, fan un xiulet especial i, en fi, no, dic xiulet com pot ser un crit. Bé, és com, com si fos... Com si fos... Cada un té les seves. Bueno. Aleshores, van dir, si poguéssim reproduir aquest so, ens diria molt bé. Per què? Per una... O sigui, fer el dron que les controli quan una se'n va del lloc que té que estar, com que l'estic controlant, el dron fa el crit, fa el crit, imagina'ns que una ovella s'escapa molt lluny, el dron la segueix, la segueix i la vol fer tornar, i el gos també, però, a més a més, el dron, si som tantes i tantes ovelles, tantes ovelles també, vull dir, si tens més companyia, molt millor, no? més ajuda. Doncs, Fa el crit normal que fa normalment el pastor a l'hoà, a l'hoà, perquè el gos no fa el crit de l'home, fa el crit del gos, per entendre'ns. Aleshores, entra el crit que fa el dron, que és el del pastor. Tots els, els sos del pastor han pogut, o sí, sigui, amb una paraula, està a dins d'aquest aparell i ara fa que els grangers gravin el so que ells fan servir per fer anar en bordordre tot totes tot les ovelles i al mateix temps, tenen els gossos, perquè clar, si són tantes ovelles per tot arreu, no són 20 ni 500, són moltes ovelles que hi han i estan per tot arreu, doncs, el dron fa una cosa i fa l'altra. Els gossos, per terra, fan lo mateix, però a vegades es tornen bojos, per què? Perquè no poden abarcar-ho tot. Per un cantó tenen el dron i per l'altre tenen els gossos. O si sigui, no és que de moment anul·lin els gossos, ni pensar-ho. Ni pensar-ho. El gos és una meravella i ha sigut fa anys i, anys i anys i anys i anys per posar en bordre les ovelles i altres tipus d'animals. Doncs no, no el pensen treure de moment, de cap de les maneres. Per què? Si m'ho impuesto, és veritat, fins i tot amb certs humans hi ha poques persones, una persona el pot controlar. Si hi ha moltes persones també es fa difícil. Per tant, això és lo mateix. Llavors, és que moltes persones han passat... És el fi. De, del gos com a treball per les vaques vacas les... sí que ho era, però ara no ara té un ajudant té un ajudant aleshores el pastor també hi té que ser-hi però si el pastor s'ha dormit o el pastor ha trobat una barraqueta s'ha posat a dins i s'ha posat a dormir ja no pateix, per què? perquè per un cantó tindrà un dron que controlarà les ovelles, que al mateix temps si veu que hi ha alguna cosa rara, igual que el gos també començarà a lladrar per un cantó i per l'altre, el de dalt, el dron, també farà un crit i els, entre tots les posaran a to. O sigui que ara, dic que allà, perquè Nova Zelanda és un dels llocs de més grans, més grans que hi ha més i més i més ovelles. Llavors, Aquí han, han sigut els primers que han intentat adequar la necessitat i els crits típics que fan tant els pastors com els crits del gos. O sigui que és algo impressionant. Llavors, la barreja del gos i del dron és fantàstic. Els propietaris de les ovelles i tots aquests animals que hem dit estan encantats però encantats de la vida encantats de la vida primera a veure a vegades, això ha passat s'escapen unes quantes ovelles i ja ens ho van explicar, això estic parlant de Nova Zelanda uns, els gossos intenten agafar-les, però que si són diversos que s'escapen, ja hi ha problemes però si ara hi ha el dron, el dron també estan allà sobre d'elles, perquè el dron es va movent d'un cap a l'altre Claro, és una força perfecta. Llavors, amb una paraula. Primer, els grangers creuen que els drons donen menys ansietat als animals. Això encara diuen que no poden dir 100%, perquè de moment tampoc fa tant temps que, que tenen els drons d'aquesta manera. Perquè diu que, eh, per exemple, les vaques estic parlant, doncs, d'acampades de, de, de vaques, no? Les vaques... A veure, una ovella, sí, normalment creu, pobreta, l'ovella. Perquè el gos... Pel costat d'ella van, van movent-se i van venint o, o corren i l'altre va darrere. Això seria l'ovella. Però una vaca, primera, una vaca ja, ja té més força i és més... És veritat, allò dels vents, no sembla un bec, que diem, sembla un bec on una persona està tranquil, reposada bé. però una vaca, si em sembla una vaca ja no és aquesta idea bon. um, quan hi ha un lloc on hi han moltes vaques i el gos els estava vigilant les vaques planten cara en el gos la vaca rondina fa el que tingui que fer el gos crida com un boig però la vaca dir, li planta cara i bueno, si al final el gos la posa a to, bé, però és que a vegades li planta cara d'una manera tan grossa que no és ella sola, que s'hi posen totes contra el gos. Clar, amb un dron, <laughs> amb un dron, ja pot cridar el dron per dalt. Ja pot cridar i ja el dron per dalt, perquè com no volin, no hi arribaran. És així, és que és, és així les coses. Per tant, pensen, pensen, diu, amb una paraula, creiem que els drons ens porten menys ansietat als animals amb el temps veurem, no? però de moment menys per què? almenys les vaques què? què? plantaran cara aquí <laughs> aquí si li, si, li, si li van cridant des de dalt res Sí que hi han coses molt curioses o sigui que hi ha, curioses, eh? o sigui que hi ha... Bueno, jo crec que cada dia cada dia hi coses noves cada dia coses noves perquè, perquè, perquè, perquè a veure, quan comences a estudiar un sistema d'algú i treballes molt sobre aquest sistema cada vegada evoluciones més coses, fas coses noves és com a la persona que no sap rentar plats amb les mans perquè ho fa tot amb una màquina d'acord, molt bé menys feina, però si un dia té que rentar una cassola, un pot, un vas, un plat, uns coberts, parla, ai, parla, perdó, tarda, tarda un horror. Una persona que està acostumada a fer-ho amb un segon ho té tot net i preparat. Doncs és lo mateix. Aquí han començat amb unes tècniques que fa que s'estan fent i que cada vegada estan evolucionant i fan coses més curioses. A més, perdó, curioses per moltes coses. Per medicina. Vam parlar d'un programa fabulós també de Medicina, que se'n deuen recordar. Aleshores, és que és constant que si hi ha persones que ja només estudien aquestes matèries, es van convertint en coses. I amb el temps veurem coses impressionants. Impressionants. És que per mi ja és impressionant això. Dic el d'avui. M'imagino per un moment una vaca, o sigui, amb una paraula, plantant-li cara el gos ho entenc el veu tan petit encara perquè una vaca sempre és molt més gran que un gos sobretot d'aquests que el vagin el, els animals un, un gos pastor Doncs però, però ara si la criden des de dalt què? què plantarà cara? s'anirà per on voldrà? doncs pues, monera el de dalt, que és el, el, el dron la posarà a to serà al revés, la posarà a to i de veritat per això diu menys ansietat menys en ciutat. És curiós, eh? Bé, se'ns acabat el temps. Però pensem que demà a lo millor surt una altra cosa, o demà passat, una altra. O sí sigui que és continu el que s'està formant avui dia amb, la, amb, amb el que s'estudis, amb aquestes coses, de, bueno, coses que no ens hagin pensat mai en una paraula. Bé, res més per avui. Des d'aquí, com sempre, els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, tan gran, que no pot faltar mai. I el petó menys, eh?